إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله. أما بعد فإن أستقل كلامي كلام الله تعالى وخالد هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بدت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فقامني أن Odljubno Abbas, s.a.v. se prenosi da je rekao Boravio sam jedno veče kod moje tetke Mejmune pa je ustao poslanik s.a.v. da hranja način i namaz pa sam ustao i stao s njegove lijeve strane pa je uzeo za moju glavu i postavio me sa svojej desne strane. O Ibnu Abbasu smo govorili u poglavi stepabeta, a također smo govorili o majke vjernikame imuni u poglavi ženabeta. U ovom je hadiso je dokaz da je dozvoljeno čovjeku da boravi kod svoje bližnje ili svoga onome kome je mahrem Ako u tome nema štete za čovjeka, za njenog supruga, iako nema ometanja i uznemiravanja. Došlo je u jednoj baji predaj koja je slaba, da je Mejmuna tada bila u svom mjesečnom ciklusu. Pa kažu učenjaci da ova predaja, iako je slaba, ima lijepo značenje, zato što u tom periodu je li ovaj slobodna je žena od čovjeka i sigurno da će manje biti ometa čovjek sa prisustvom zelenih bužnji Ibn Abbas je boravio kod svoje tetke imune da bi pazio šta to čini poslanik sallallahu alejhi ve i da bi se ugledao i da bi se ugledao na njega I u onoj hadisu je dokaz o odlikama noćnog namaza koji je bio propisan kome? Roslaniku s.a.v. A međutim, postoji razilaženje da li je dokinut taj propisis u pogledu Rasulullaha s.a.v. Pa jedni kažu da je dokinut, da je jedno vrijeme bio mu propisan pa onda dokinut, a drugi smatraju da je ostao cijelog života taj namaz obavezen njemu sallallahu alaihi u sallam i njima je dokaz da su dvojica najmanje džemat i da se treti tretira džematom dijete koje razazneje. Dijete znači koje razazneje da može biti sa jednim panjačem džemat. I dokaz da panjač pojedinačni a, koji prilazi imamu To je kada dvojice planjuju, da staje sa desne strane koga? Imama. Staje sa desne strane imamove. Bilo da se radi o velikoj ili maloj osobi, jedino se Id ibn Musayjib smatra da staje sa imamove lijeve strane. Kaže Imam Ahmed ako stane sa lijeve strane namazno je pokvaran. Ovaj te razilaženja među namom. Znači, jedan učenja kaže da staje sa lijeve, drugi kažu, kaže, takav namaz je šta? Pokvaren, takav namaz je pokvaren. Takav namaz će biti pokvaren za imama Ahmeda. I ono da ako drži se mišljenje imama Ahmeda, uđutim, kad drži mišljenje sa Eide, iako je slabo, neće mu biti namaz pokvaren. Jer su to i štihadi, znači koje prihvata, koje prihvata šarija. I u njemu je dokaz da se može noći nama sklanjati u džematu, na pila znači da se može sklanjati I je dokaz da čovjek koji predvodi ljude i koji poučava, koji je među njima, znači, najučeni dužnost mu je da ukaže ljudima na ono što je najispravnije, znači da ukaže na greške koje se čine i da ih opravlja. I u hadisu je dokaz da Mali pokreti u namazu neće pokvariti namaz. Neće pokvariti namaz i da zbog tih pokreta ne treba čovjek da učini sehri srždu. Ne treba da učini šta sehri srždu. Ibn Abbas ušao u namaz i stao sa poslanikoj s.a.v. lijeve strane, pa ga je znači, postavio sa svoje desne strane i tu se znači pokreti, no međutim nije bio dužan učiniti sehri seždu. Svakako, zato što je za imama, niti je bio dužan učiniti da je bio samostalan kao individualni klanjač, kao čovjek koji pokrila, rećemo, odići u namazu i sl. tome, nije dužan da učini zbog toga seždu, ili da učini korak ili dva, da otvori nekome brata, ili da otvori telefon, znači da se javi, ili da ljudi znaju po tekvirima da klanja i sl. tome, ne da se javi u namazu, nego da znaju, znači da čovjek klanja. I u njemu je dokaz, ako čovjek koji panja stane na mjesto na kome ne treba stajati, treba ga popraviti. Treba ga, znači, usmjeriti na mjesto koje mu pripada i koje je ispravno. Jedne prilike sam vidio čovjeka da panja, znači, na, iznad Sahana, kada je da živi stavati, imaju, znači, malo podijum, mali podiju, gdje panja, I vidi kjabu, znači pre sebe, nema ispred njega kjabe ništa, sve je čisto, kao da je dole, znači ispred same kjabe. I klanja potporno kjaba ovom pravcu, on klanja ovako. Znači vidi kjabu ispred sebe, klanja usuprot, tako je dužnost i tako je namaz, mu je Baltin. Dužnost je priči da ga okreneš, znači lagano u pravcu čega? U pravcu kjabe, jer mu je namaz pokvaran. I tako isto kad visi koji se nije ovaj dobro pribio Sa i da mu lagano ukaže to ide da popunis prazinu, prazinu istečno. slično tome. Da se popravi saf. Kogod je u safu, dužan da popravi saf koliko može. Ne samo dužan je u saf da stane Allahu akfar. To je pogrešno. Nego dužan je da pogledaš saf safu, sebe, do sebe, lijevoj. Ako znaš da nema nikoga našto da si tu najpreći da popraviš i izravnaš saf, onda se dužan dužan je da izravnaš saf. Dužan je da izravnaš saf. I često panjamo u sahovima koji možda kada bi vidjeli ovaj ashab, kada bi nekto od sahaba ili tabijina, pitao bi se šta je to. Ako se sahavi govorili da se poslanik i tabini, da se kaže poslanik sa svem pojavio u naše vrijeme, ne bi ništa prepoznao osim okretanja prema kriblištama, da mi kažemo za naše vrijeme i neravnanje Sapova. Kaže Ibnu Bešir al-Maliki da će čovjek preći sa lijeve strane kada stane na desnu iza leđa imama. Neće šta ispredi imama nego iza leđa. I to u hadisu kod Bukhari je. Nismo potrebni začin za višljenje malima ako ima već hadisa. On je svakako taj višljenje uzao iz hadisa kako je došlo u predaj Muhamada Ibnu Hatima da je uzrio poslavnik sa osalame pa ga iza svojih leđa postavio sa desne strane. U ome hadiso je dokaz da je dozvoljeno čovjeku da upotpunji namaz kao imam, iako nije počeo namaz sa nijetom imama. Pa da je poslanicama osrame stao, je li nije tio da bude imam? Nije. Pa je potom prišao ibn Abbas, pa je nastavio namaz. Pa nije morao začin iz početka, da je nijeta čega da nastavlja. Neka olema kaže, postoji mogućnost da je poslanicama osrame, da nije pio imamet nakon što je stao pored njegu. U svakom slučaju nije dužo znači da se, počinje, da se počinje namaz iznova. I u ome hadisu je dokaz da treba prenositi postupke poslaniha sallallahu alaihi wasallam da bi se ljudi na njih gledali od Znači Allahog vjerovjesnika alaih sallatu alaih sallam. I dokaz je da nije dozvoljeno Ići ispred imama, mama. da je dozvoljeno bilo, bilo bi lakše imenu Abbasu za poslanika sa osnovim, bilo bi lakše da ga prevuče sa prednje strane, jel tako, ispred sebe neko, nego iza sebe. Bilo bi mu lakše, no međutim, ne treba jer je zabranjeno prolaziti ispred imama. Kazali smo da i omen hadisu dokaz da je dozvoljeno čovjeku da gleda u nekoga da bi se poveo za njim. Daž da je čovjek učeni da bolje poznaje propise kako određenu stvar obavlja da bi je i ti obavljao kako je on obavlja. I ovo je poznato kod hadijskih stručnjaka, kod učenjaka hadisa. Talebul olu tražen što kraći se ne da, da se dođe do koga doposlanika sa ova sreme. Na primjera, shabi su ponekad znali putovati iz Šama u Medinu ili iz Medine u Šam da pitaju za jedan hadis da bi radili po njimu. Iako je mogao taj isti hadis da čuje od drugoga shaba od nekoga, no međutim putovao da ga čuje direktno ili da ne ide preko dvije ili tri znači, veze nego da piva što kraći. Pa bi Nakon toga onda radili, pa bi nakon toga radili po njima. Pa bi nakon toga, i zato Hadis, što god planet prislata, što god ima manje pravija, on je bolji. To tako? Kad dvojica ili trojica prenesu, lakše je da budu tačni i nego kad je prenese šest ili sedma, tako Bez obzira koliko bili, znači ovaj učeni, manja je mogućnost greške. Manje ljudi, manja je mogućnost čega? Greške, jer ljudi znači ljudi su ljudi priješli. Kada smo bili ove godine na umri, sjedili smo u jednoj halki 60 daija. izrazni razni jeli, zemalja. Pa sam predložio da kažem jednu rečenicu na arabskom jeziku i da se ponavlja do zadnjega, da vidimo Šta će fizič? E, šidem je Judaija, a ovo je dio šerijata, šest od Pa sam nekako prečenicu ovako glasi: "E, pa Amar un Amara 20 dirhama min al-kibda li Da je Amar dao Omeru 20 dirhema s i krenuli smo jedan pa drugi pa treći kad smo lige na pola došli prilike, ili nije ni pola čovjek koji je bio odgora za druženje kaže nemamo vremena kaže malo zusteite ovdje da čujemo šta imamo nemamo vremena da idemo do kraja pa je pitao tog čovjeka koji se zustavio šta je kakav je haber došao do tebe kaže čovjek koji se zove pa spomenu njegovo ime. Kako ime znači koji je Nik Pevezeli manišacin. Ima ma svoju ženu i otišao je na pijacu da joj nešto kupi. I tako priča. Znači nije prošlo ni 30 ljudi koji su studirali šerijat koji smatraju pol u svojim prenošenjima. Znači nisu uspjeli da prenesu običnu jednu rečenicu znači koja je razumljiva i koja je koja je potpuno koja je potpuno jasna. Pa zato je ovaj olugori snad, što kraći lanac prenosivaca, jako bitan. Jako bitan. U ovo vrijeme kada je Ibna Abbas došao da pazi poslanika sa ova kako radi što radi, imao je samo deset godina. Deset godina kako je došao u predaj kod njimama Ahmera. Kaže pa je uzeo za moju glavu i postavio me sa svoje desne strane, a u drugoj predaji pa me za uho. Za uho pa me je postavio sa desne strane, u treću za ruku ili za mišicu, rad lakticu. to znači predaje, jedan je smisao da ga je povukao ili prevukao na desnom stranu. Da li ga je za uho ili za glavu ili za mišicu? Kako je došo da je jedanput za, jer to više se puta despacričel? Put za nas. Ha? Kako taj jedanput presizao, pa jedanput zemište, jedanput za rame, jedanput za glavu? Ja to novi, da se više puta, znači. Sa više puta, dobro? put jedan Ja u ovaj opaskom svima, Onda ovaj. je više puta konji kod us Priča se je desto jedan sigurno. Kako je došlo u različitim verzijama? Aha, nije tačno rečeno. Ti si pokučeo ono rad. Nekos trebaje da je otvori. Pa ga što smo morili u razumijevanju puno. Možda rečeno? baš ko inni. je si to. Možda bih da samo uzovi pelukoga na svijetnih a tako da je prenosio se. se. I šta? Vlasa više izvora. Jedan je izvor, Ibnu Abasa je došlo, Ibnu Abasa je govorio sa mnom i bilo tako i tako. Kako je došlo da je put kaže uzeo ga je za glavu, jedan put za rame, jedan put za, za ruku, jedan put za ugu. Za to što možda je rekao kako, voć, kako ga je uzeo, Ravija? Vidite, vraće, ima nešto što se zove prenosenje Abisa u smislu, u značenju. Pa je pričao Ravija, on me je uzeo i prevukao me na desu stranu. Kaže uzeo ga i prevukao i za ruku, pa prenosi u? označeni na prvi znači tačno u zato imamo razlište verzije hadisa nekada kažemo a u verziji kod Ibnu Hibana stoji šta tako i tako a u ovoj verziji stoji tako i tako pa imaju verzije koje se dopunjuju a imaju verzije koje su prekršene u smislu pa evo prešel je al se 80 samo i Dampud kaže kakve sumnje jer kaže odimo 80 godina kad je to bilo to je bilo i Dampud I da je jedan put stao sa lijeve strane, pa ga prevukao na desnu. Moće li se ponov vrati, pa s lijeve strane? Neći. Znači jasno kod nam, da se desnao, koliko? Da se desnao put, priča se desnao jedan put. No međutim različite vezi su došle zato što, za što su rabije prednostile braća hadisu značenju, u smislu. u smislu Jer ovo nije, pazite, nije ovo pro, riječ stanika sa osreme, koje su došle i jasne, koje se moraju premijeti kako su došle, Na primjer, po pitanju obodana namaza, po pitanju danje zekijata, ne, nego znači Allahu poslani kako god da uzeo i prevukao od cilja šta da on pređe na? Bilo za ruku, za glavu, za uko, za brazu, kako da to povuče, znači da pređe da zna, ti su radio, radio se ono što se traži. I odatak su došle znači različite verzije, različite verzije hadisa. I u ome hadisu je dokaz da je zabranjeno na napili kao što je dobranjeno na farsu da se priča. Zabranjeno je da se priča. Kako je dokaz zabranjeno se priča? Ima neko prijed. Nije mene koleksioner na ovoj stranici this is right tako? Na je bio, nije bio farsa na pili bio, baš je bilo reči s druge strane, je li? Nego da ga vuče, možda da će svati kuda, šta hoće sada sa njom, je li? Na no, međutim nije poslanik, pa sve ništa. Progo progovorio, pa je znači ovdje dokaz da je pričanje, zabranje. Ovdje smo završili, znači, poglade kom smo govorili i koje je imalo, znači, skupino hadisa, pa je nakon toga naredno poglade, u kome je autor spomenuo sedam hadisa, a je poglade imameta. Poglade imameta. A ne bih uredete, bi Allahu anhu, ani nebi, sallallahu alaihiho sallame, Qal, emma jahša ladzi jerpa u ra'sehu kable l'imami en juhavin Allahu ra'sehu ra'sa himalin. E ujeđa le suratehu surate Himar. Od djegovih ljede se prenosi da je poslanik sallalahu sallalama rekao, zar se ne boji onaj koji diže svoju glavu prije imama da će uzvišeni Allah preobličiti njegovu glavu u magareću glavu ili da će njegov izgled učiniti magarećim. Na osnovnog hadisa imam Buharija u svome sahihu naslovio poglavlje Grije onoga koji diže glavu prije imama. Grijeh. Pa je zaključio, jer u hadisu jasno spomenut da je to grijeh. Znači ima, ali ima prijetnja. A prijetnja se ne prijeti se čovjeku nečim osim ako pogriješi. Osim ako pogriješi. Pa je zaključio, znači to iz hadisa. Hadis se pastu, Hureliye, I ovaj haditha prona se od Ebu Horere i Aisha i ibn Umara ibn Abbas i Yanesa i Kudriya ibn Yemana kako spomeni ibn Manda i svema Mustaqreju a spomeni imama Al-Haythemi u svema dijal koje zovem Lajma u Zewaid i haditha prona od Ebu Sejda i Kudriya ibn Mesada isto tako od Ebu Amal ibn Veshira i Jubele i Mutaama i Samura i Ebu Mame i Ebu Ahwasa i Abdullah ibn Yazida i drugi ashaba pa bi haditha bio kao da je mutevatr Kada se prenosi od ovoga broja sahaba, broj tabira, odmah šta? Reći, jer hadis uvijek ide od ozga pa se grana. Redu. Ide od ozga pa se grana. Hadis, recimo, ili ide jedan po jedan pa se grana, uglavnom biva kao krošnja droneta, da se grana. Hadis omara in nemanavanu binijak, prenosi, ibno, prenosi ga Omar. Posle njega prenosi ga u, u, još u dvije, tri generacije, prenosi ga ljudi po jedan i onda nakon toga od jednog čovjeka prenosi 200 prenosilaca. Sa jednog na dvije strtine ravija, možda nis koliko stonda grana. Znači tako je, ali ispaka da je to, toliki broja sahava, sigurno je broj kabina još veći, tako da bi hadis mogao bi dajiti ako nisam ovaj, provjeravao da li ga je o nama spomenula u mutevatir hadisima. Ovaj hadis je dokaz da je zabranjeno čovjeku da liže glavu prije imama kada, je u pitanju, kada su u pitanju ruku i sržde. A isto tako analogno ruku i sežda možemo kazati spustanje na seždu, spustanje na seždu i odlazak ruku, isti je propis. Spomenu je ovdje posebno ruku i seždu zato što se ruku i sežde, to je od najpretvrđenijih ruknova namaza. I u vidno poniženje pred Stvoriteljem Tebara Kijoteala, znači dok je čovjek u namazu. I čovjek je najbliži svojme stvoritel dok je naseždi. Kako nekao Pus. Salim Salome, akrebu ma je kuno la abdu per rabdihi vahu asađid, da najbliži čovjek svojme stvoritel dok je naseždi. Pa je lijepo na tome mjestu da bude smiren. A čovjek koji je požurio i digao u glavu, to je mama, nije šta? Nije se smirio. Znači, dok si požurio, nije se smirio. Pa je to jedna, znači od razloga zbog koji je ukoren čovjek, jer ruku i sežda trebuje biti malo dulji. Ovdje je spomenuo posebno magarca i uporedio takvog čovjeka sa magarcom zato što je a, situacija zahtijevala to jer je magarac posebno glupa životinja, pa nije ga uporedio sa psom, na primjer, jer pas nije glup, kao što je glupo magare. Pa kao da je čovjek dostigao razum magarca kada digne glavu prije mama. Znači, naročito znajući ove hadise i ove prijetnje. Našto tako da je nagrada shodna dijelo koje čovjek čini. Pa recimo, na sudnjem danu će se kazati ljudima koji su likove, da udahnu u njih duše. I će se kazati oživite ono što ste stvarali. Pa je nagrada shodna grijehu koga si činio. Tako isto je u omej slučaju. Došlo je u Sahihu ima Hibbana da je rekao poslanik sa allahu seleme da Allah njegovu glavu pretvori u sreću glavu. Međutim, kaže šehe Albani u 11. tomu svojih da je sil sila slabi svojih serija hadisa da je ovaj hadis iznima da je slab, da je ovaj hadis izniman. A bilje živu džumeja u sveme dijelu muađemu šujuh u prvom tomu Ovaj hadis i isto tako ima slablanest prenosilaca, kao kod Ibn Hidban. A došlo je kod Ibn Ebi šejbe da rekao poslanik sa Osirme, in nema nasijetuhu bijedi bi šeitan, kaže njegova kika je u ruci šeitarskoj. Znači šeitan je drži uprljati sa njom. No međutim, kaže šeha Bani u svom dijelu, tergib i terhib, ضعيف ترغيب وترهيب ضعو حديث ضعيف استدانيه بيردوستر استعلمنا قدرا قدروستر اكو البخاري المسما ان يحول الله njegovu glavu u u magarechu Odje posebno spomenu ta glava zato što je sa glavom učinita ide tako diže glavu prije imao je spustao pa čime su učinio grih rukom si ukrao i ruka bila kažnjena tako Došlo je u, drugom, u drugoj verziji lice njegovo da preobliči, a u trećem sliku, sve isto. Slika i lice su dio glave, pa je ciljano lice. Pa tako da je, znači smisla je jedan i opet ovo je a, značenje i prenošenje znači hadisa u značenju Allahne i Buleza. Jer kaže poslanica Osrame, es sure tu ras, fejda kutija rasu, fejda sura. Slika je glava, pa kada se osjeća glava nema slike. Kada bimo u kuć sliku živog bića i glavu premažeš ili odcijeriš, nije pitno. To se rešeno tetira šta. Slekom je nema glave, glava je svek. A kad ima samo glava nema tijela, onda je svek. Onda je slika. U omen hadi sve prijetnja. A prijetnja se mora ili ne mora stvariti. Ha? Ne mora. Prijetnja se ne mora ostvariti. Za razliku od obećanja. Može li biti kad uzvišen je Allah tebi obeća da će ti dati nazvedu za određeno dijelo i ti još na sunji dan kaže robe nema ništa to. Ne Ali ti može uzvišen je Allah priprijetiti džahennemom za određenu stvar i doješ na sunji dan ne kaže ne, oprostio sam, nećeš biti, kaže. Pa drugo, savršeno odgovara njegovoj milosti, a prvo bi bilo šta? Prevara. Prevara obećanja. Pa to ne odgovara, nije shodno. Znači, Allah hovi te varak tala Pa kako je od u Hadisku jale da poslanik sa osam kaže kome je uzdišan Allah nešto obeća, to će mu sigurno dati, neminovno. A kome je priprijeti kaznom, može ga kazniti, a ne mora. Može ga kazniti, a ne mora. Međutim, ovdje se postave jedan drugi problem. Koliko je samo ljudi koji držu glave prije imanu? A ili se ikada desilo, svi kada vidjeli da je uzvišeni Allah ovaj hadis realizovo, pa da je čovjeku pretvorio njegovu glavu, magreći? Jednom sedesmo, jest, kad nekad se neki učinac kažu, desno se jedan put ili dva put, Ibnu Hajar navodi od muhadisa da je bio jedan čovjek ko je učio hadis i odlazio je često kod svog učitelja da stiče kod njega nauku. No, međutim učitelj je bio zast, nikada se nije pokazao tome učeniku. Pa je učio dugo kod njega kada je vidio ovaj učitelj da je on zaista brižan i da voli nauku. Jednog dana otkemo je lice. Pa kada je vidio ovo ovaj lice za prepastios. Lice magareča. Glava magareča. Pa mu kaže šta je to o profesora, kaže, djete, drago, dobro se, kaže, pazi da ne porekneš hadis poslanika znao Kaže, kad sam čuo ovaj hadis, ma rekao sam, to je nemoguće svisi. I kaže, dizao sam glavu prije mama, i kaže, pogledaj šta je sa mnom bio. Ovo Ibn Hađar spominje, no međutim, ono što je poznatost to ne dešava. Ali postoji jedno drugo tumačenje onga hadise. Oni bi možda mogli a, riješiti nejasnoću koja se možda stvori u našim glavama. A to je da će pretvoren biti u lih kmatac na sudnjem Pa da hoda kao takav kao dokaz da je šta. Rizeo glavu koju imamo. I ta mogućnost postoji. Da mu Allah ne pretvori glavu, ali nije rečeno na dunjavku ili na ahiritu. Iako iz hadisa prvo što razumijem vam je gdje? Ovdje. No međutim postoji i ta da mogućno da to bude na na aferetu Kaže imam mesoudradi Allahu anhu onome ko pretiče imama kaže la wahdaka saleit wala bi imanik iktedeit kaže niti sam pa ne niti imamasledi ni jedno ni drugo ništa nema I slišao se prenosio divno Omara i kod Abdurazaka se spominje da je naređivao čovjeku da ponovi namaz. Da takom da ponovi šta? Namaz. I u njemu je dokaz da je haram, haram, preticati imama u namazu. Ako ga pretekne sa jednim ruknom, tomu neće pokvarti namaz, znači da podaje prije imama na ruku, neće šta, ili digne glavu prije ruku, neće mu to pokvariti, namaz, ali učinio, ali učinio haram. Pa ako namjerno to učini, treba se vratiti. Ako digne, sam je Allah, prije imama, imam ostao, ako i zabora učinite treba se vratiti. Ako namjerno učini, učinio je haram, no međutim, opet se treba šta? vrati pa da to učini za imama i da budemo ktedijane, da on bude imam. Znači pa da slijedi i mamu. A neka ulema kaže, ako ga pretekne sa dva rukna, da je pokvario namaz. Sa dva rukna, ako ga pretekne, da je pokvario namaz. Kaže, imam Kurtobi, ko učini suprotno i mamu, uradio je suprotno jednom od sunneta koga se treba držati muktedija, no međutim, kod većine uleme nije pokvario namaz. Kod većine uleme nije pokvario namaz. Kaže vnuku dame o svomu djelu Mugni, ako to učini i zaborava ili što ne zna, neće imati grijeha. A ako učini zato što zna ima Ahmed, spomnio o svome djelu Risale, Risale tu sala, ima djelo Risale tu sala, možda nekih 40 ili 10 stranica, mislim da je to djelo pojedeno naš jezik. Trebamo samo recenziju, mislim, uraditi, moći se štampati. Kaže, nema onaj ko pretoče imama, nema namaza. Potom je spomenuo ovaj hadis. Dokazao im hadisom da nema šta? Da nema namaza. Kaže, da je imao namaz, očekivo bi nekakvu nadru, da ne bi očekivao šta? Kaznu. Dok očekuje kaznu, znači da nema namaza. I ovome ovaj hadisu je dokaz da je obavezno slijediti imama. Kako kaže Kadija, je ja poznati malikijski učenjak, da u tome nema raziloženja među istanskim učenjacima. I ome hadisu je, hadis je dokazi koliko je poslanik sa osnovom bio brižan prema ome umetu i podrobno im pojašnjavao znači šta im je dozvoljeno, a šta im je zabranjeno tako da ne bi upali u zabranu. Ovaj hadis jasno govori da je zabranjeno šta? Preticati imam. Onda znači da je dozvoljeno činiti pokrete sa imamom. Zabrana je preticanj došla. A što se tiče činjenja pokreta sa imamom, Hadis to nije šta, jer ne pretičeš, šta ne pretičeš imamo. No međutim, to je mekruh. Činjenje pokreda zajedno sa imamom, to je mekruh. I doćemo do hadisa, a Elberaj i Noaziba, gdje se govori znači, da su jasno hadisi čekali, znači da su ashabi poslanika s.a.v. jasno čekali, znači ovaj, dok do vide da je paura na seču. Pa onda bi padali za njim na seštu, a niko ne bi svoja leđa povijao dok on ne spusti čelo i ne smiri se na seštu pa je, znači činjenje pokretača sa imamom me kruh što se tiče a uh, no, međutim gdje bila ovo je me kruh gdje bi va problematičn je mogu reći što na svi ovi naši na selam dizajn u... govori on Ne, ne, gdje je problema, na kom rukno bila problematično činjenje pokreta zajedno sa i mamom? Pa pogodit sigurno i nastavite dalje i za, za kratko vrijeme ćemo dojde ovdje, nema puno ruknjava toliko. Počet tekviru, početni tekvir, nisi opšte krenuo, ti se i mamom krenuo skupo namaz. Ti si, znači ušao u namaz prije nego što je on ušao u namaz pa se skupa ušli. E er, to bi bio problematično. A ovako drugi pokreti nalazi bio ispravno, međutim to je nekručiti. Što se tiče to je što se tiče daću pokreta. pokreta, što se tiče djela to se čini zaajdestaj mamom, pa čak čovjek može ponekad može i preteći mama, u tome nema ništa. Imam kada uči fatihu, može uči polako, tu učiš brže, želiš više učiš Kur'an, ali što brže učiš, može cilga šta. Preteći No međutim, to ne ulazi, znači ovo, jer to čovjek ne može znati ako ima uči u sredi, nego on uči, znači normalno, nakon toga, ovaj. A, jedino pitanje je ovdje, a, pitanje je, amin. Što danas većina muslimana griješi. I za imama dok kaže volat, bolin, odmah oni svi ko jeden, amin. A to je pogrišno. Treba čekati mama, da on počne pa da aminuje To je predstavljanje imama. Jer to je izgovor šta? To je naglas i to se zna. I što je naglas znači treba treba čekati mama da se zajde sa njim, da se zajde izgovori. Molim? Sačemu što je ovo je sporo. slučaju reci obavezat se da mama u tim pokretima a što se tiče učenja presuči se u sebi onda ta obaveza. Ne može se ni pratiti niti se može znati, znači da li se imam pratiti. Sa kakvim hadisom da će komentari imaju još dosta stvari koje se tiču fineesa ovaj hadisa, pomirenja ni sa drugim hadisima, jezički značenja koja bi mislim, ovaj vasu morila pa spomenemo samo ono najbitnije znači od propisa koji će nam Hvala što pratite kanal naša nađenja bih uvrtu drugom hadisu je pogledu hadisu Bukhureyre o obavezi sveđenja ima'ma. Nama Allah tebara ki wa dan seba uči. A še uberi i praktikovanju, še uređenski proprisa. I na istini. Do naše smrti. Wallahu te'ala anama. Salatu wa hamara, nabina muhammeda, mohara anama.